Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala šifil mursalin, sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, rabišahli sadri, vajasirli emri, vahla luktate min lisani jafkahu kauli sadakallahu lazim. Draga i poštovana braći ocenjene sestre u islamu, assalamu alaikum. Ja ću početi sa bar nekoliko hadisa večeras da citiramo koji su vedeni za ovu tematiku i problematiku koju smo započeli prošli put, da pokušamo aktualizirati bar nekoliko detalja ili nekoliko pojava koje se dešavaju u ovom svijetu koje je poslanik ali selam jasno nagovjestio u svojim hadisima. Dakle, kao što ćemo vidjeti, šta je sve bilo prije pojave islama? Koje su sve bile nedaće, koje anomalije, koji problemi, koji grijesi, koji zulum, koja smutnja? A onda kada je poslanik ali selam došao i kada je radio sa ljudima 23 godine, nastalo je jedno sretno Pravedno društvo u vrijeme Ebu Bekra, u vrijeme Omara, u vrijeme Osmana, ali je, a onda su krenule malo drugačije stvari. Pa je poslanik Ali i Selama govijestio šta će se nakon tog sretnog pravog perioda, nakon pravog, jel tako, odnosa prema gospodaru Svemira, nakon pravog svatanja i razumijevanja Allahove vjere i sunneta Allaho poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će vremenom što više bude vrijeme odmicalo sve više i više taložiti se razno nerazumijevanje, falsifikati, insinuacije i razne druge loše predožbe o islamu islamskom vjerovanju, ali je zato uvijek ostalo poslanikovalo iselno upozorenje, njegovi hadisi na koje se mi moramo vraćati i zbog toga kako god više galopiraju ovi grijesi i ove razne beda nedostatke u ovom svijetu, vi još više treba da se hvatamo za sunet poslanika, ale i salam, njegov životopis, da bismo opstali, da bismo smo se sačuvali kao vjernici. Jer ove struje koje nose, ti je htio, ne htio, ona tebe nosi. Ali drugačije je kad za to uže, a babu i druže, pa se pričuštiš za njega, onda ti možeš ići lijevo ili desno, ali ti nisi nikada tresno jer će se čuvati za to uže i onda ćeš uvijek da se Povučeš i dođeš do, do obale koju je poslanik ala najavio da je spušteno i da ga Allah drži na nebu, a nama je spustio na zemlju tu navigaciju koju smo govorili raniji. Međutim, ja ću sada početi sa nekoliko detalja koji bi želio ovom prilikom da istaknem, a jedno od njih jesu naši grijesi, jeste nemoral i razvrat koji se pojavio posebno u ovom vremenu. Ovo nikada nije bilo prije. Ni u 15., ni u 16., 17., 18., 19. stoljeću, tek u 20. stoljeću i evo početkom 21. stoljeća vidimo takav razvrat koji nismo vidjeli nikada i nigdje. I nikada historija nije zabilježila. Dakle, ovo je sad zorno predstavljanje nemorala, afirmiranje nemorala, afirmiranje razvrata koji imamo, nažalost, i na televiziji, I na Facebooku, i na internetu, i u našem životu, i na našim ulicama, na svakom mjestu, čak u našim porodicama, pa čak i kod vjernika koji klanjaju obavljenu namaz, ako pogledate nekada njegovu čjerku, ženu, znahu, pogledate njihovo oblačenje, njihovo na neki način, jel tako, izvitoperivanje onog pravog, moralnog čina koga je poslanik, ali selam jasno zacrtao u svojoj viziji, u viziji koju je nama poslao, da imi u ovom vremenu i prostor, ovo ovoj lijepoj Bosni na brdovitom Balkanu, možemo da očuvamo svoju vjeru i očuvamo svoj, svoj moral. Pa ću ja citirati nekoliko hadisa koji su vezani za ovo. Jer ono što smo vidjeli do sada, kao što nas uči historija, a kažu da historija najbolja učiteljica, pokazalo se do sada da ni jedan narod na ovoj zemaljskoj kugli nije ostao koji je izgubio moral. Nije ni jedan narod propao zato što je bio manje jako drugoga. Nije ni jedan narod totalno uništen zato što je bio vojnički manje spreman od drugoga. Samo je uništen do kraja. I sa ovog lica zemlje je potpuno iščeznuo i nestao svaki narod. I stari Egipćani, i stari Fenjičani, i stara Grčka, i stara Atena, i stara Sparta, i svi drugi koji se odali nemoralu. I to je jasan Allahov koncept i njegov program, I njegova strategija koju ispostavlja na ovome svijetu da neće oprostiti ni nijednom narodu kod koga se pojavi i zadominira razvrat i nemoral. A mi to danas u ovom svijetu imamo. I to je Allahova zakonitost, mi smo to i prošli put napomenuli. Allah ne mijenja svoju zakonitost. La tabdile fi halkillah. Nema promjene u Allahovom zakonu. Ako ispostavlja jedan zakon, on će ga tako i čuvati i uvažavati. Prema tome, ukoliko budemo se vratili normalnim ili moralnim normama, mi možemo na neki način očuvati sebe do onog momenta kada Allah želešanu pošalje taj lijepi povjetarac koji će nas lagano usmrtiti, nećemo dočekati one momente koje će dočekati, kako se kaže u hadisima, širari nas, najgori od ljudi. E nad će se izršiti, kao što vidite, taj jelčin ili fenomen smaka svijeta. Poslanik alejhi selam u hadis koga bilježi Imam Ahmed i Ibni Majah u svom sunenu. hadis koji je redostran kaže yekunu fi akhiriz zamani al-khasfu wal-qasfu wal-masku kaže poslanik alejhi selam pojaviće se nastajeo akhiriz zamanu dakle u tom zadnjem vremenu u zadnjem vremenu čovjekanstva koje će Allah zna šanu da ti da opstoji Allah će dati tri stvari, tri fenomena. Prvi je propadanje ljudi u zemlju. Propadanje ljudi u zemlju. Drugi je stručivanje ili padanje kamenja na ljude iz neba. Ne zbrda, nego iz neba. S neba. Umjesto kiše i snijega, kamen i stijene će padati na ljude, udarati u glave. I treći je ovo meshun. Ovo meshun a to je izobličavanje ljudskih likova u životinske likove u likove majmuna i svinja to je jedan hadis vidite u drugom hadisu poslanik sallallahu a.s. precizira precizira određene stvari zbog čega će se to desiti on samo najavlja u ovom hadisu i vidite kod imama Ibni Mađe imama Ahmeda Ibni Hamdala hadis koji je vredostan u kome se kaže da će se pojaviti ta tri fenomena i to na kraju ovoga svijeta U drugom hadisu, poslanik Selam već pomalo precizira i govori šta bi moglo izroditi i poroditi te fenomene koji će nastati u određenom vremenu i prostoru. I onda kaže, je kunu fi ahiri hadijil ummati: hasfun wa meshun wa kasfun. Qile ya Rasulallahi, etuhliku na wa fina salihun. Kale naam. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u posljednim vremenima moga umeta desit će se tri fenomena. Ovo smo malo prije govorili. Propadanje u zemlju, stručivanje kamenja s nebesa na ljude i izobličavanje ljudskih likova. I to će se desiti, a onda sahabi kažu, Allaho poslaniće, zar će se to desiti, a među nama će biti dobri ljudi, e to eto hlikuna? V fiina salihun. قال نعم اذا ظهر الخبث. Kako je tako je. Iako su među vama i dobri i dobri, tako je z vladace fesad to jest na zemlji će se pojaviti početi se manifestirati razvrat, razvrat i nemoral. Upravo ono što sam malo prije govorio. Kada se to pojavi, čak i dobri među nama, neki ima, opet će se desiti ono što je najgore. Pa oni koji dobri stradaju, ima će Allah sutra nadomiriti kao što šahidima, vi znate, koji stradaju, Allah će dati najbolje dereže. Ali će stradati svi zajedno u nekom vremenu prostoru, a nekad će Allah sačuvati nekoga, a nekog će takođe dati da strada sa njima. To je kada se pojave habes, a u nekim... Predajem vas to i hups, jer to znači nešto što je ružno, što je razvra, što je nemoralno, što je pogano, a to mi danas imamo, nažalost, u našem društvu i to pri, prilično dominira u našem društvu. Treći hadijs koji vam želio citirati ovom prilikom jeste hadijs koga bilježe... آه, امام ترمزي بروين ادرغي محادثي وصوهي محادثي كما اقومي بوصلاني صلى الله عليه وسلم نبراي اي صد يوش ادرغي اوه يكون في آخر في آخر زمان يكون في هذه الأمة خصف وقصف ومسخ وذلك إذا شرب الخمور واتخذوا القينات وضرب المعازف onda poslanik Ali Islan također pojašnjava da će ova tri fenomena propadanje ljudi u zemlju i velike rupe koje će se u zemlji pojaviti samo ćete vidjeti odjednom nestanu ljudi, nestanu čitava sela nestanu čitavi gredovi nestanu čitave familije kako navode komentatorovi hadisa radi se o tome da će nestati nekada čak pojedinci samo čovjek propade u zemlju otvori se zemlja hiljadu, dvije hiljade metara i čovjek propada u njoj. Razumijete, nekada čita je familija, kompletna familija, ta i ta ode u zemlju, propadne. To je sve desiti. Samo i nema. To smo u imali na par kućajeva, ali to je Allah dao samo nekada da ukaže na ovaj moment koji će doći posebno onoga momenta kada se pojave određene stvari. A onda kaže, a to je propadanje u zemlju, spuštanje kamenja s neba na ljude koji će se sručavati na njih. I ovo mijenjanje, izmjenjivanje ljudskih likova u ove životinske likove svinja i majmuna, a to je, kaže poslanik Aleyhisselam, u azalike iza šeribel humure, kada se počne konzumirati alkohol, kada alkohol previše zavlada, kada alkohol postane obsesija ljudi. I kada se pojave pjevačice, pjevaljke, koje će zavoditi ljude. I vidjeli ste, one... Zavode, nezavode više ni daje, ni, ni predstavnici islamski, jel tako, nauka, nego one zavode, jer one okup je po 30-40 hiljada, nas ima ovde 200, možda jedva da nagrojimo, a tamo imate po 20 hiljada na njoj koncertima. E one će pokrenuti, da kad se to pojavi, kad se to umroži, kad one pošnu da mijenjaju svijet, da mijenjaju svijest ljudi, kad one pošnu da razbuktavaju strasti kod ljudi, kada ne budu oni koji će strasti usmeriti kako treba, kanalisati kako je Allah odredi. Dio. kako je poslanik, ali i salam, kanalisao trazi ti ljudi, nego će pjevaljke biti glavne u društvu, kao što imamo danas vi, bilo koju radi ili TV stancu, otvorite li tako pa ćete vidjeti šta ćete tamo naći. Nećete naći Hafiza da govori, to nećete naći na jednoj televiziji, to ako bude, to samo u prestupnoj godini mi nastupimo. Nastupimo u prestupnoj godini. A svi plaćamo poreze, ali zato ko te pita, uvijek su razne, vidjeli ste tamo pjevaljke i to da su one lijepo obučene pa i nekako ako one zavode svojim tonom ili svojim glasom da ne zavode svojim stasom ali one sad zavode i svojim stasom i nemaju više ni odjeće ti mora on njima ko najvećoj sirotinji postati odjeću a toliko ljudi na koncertima imaju i na kraju kaže poslanik u Adarabu bil maazifi i upotreba muzičkih instrumenta Tako da vidite, nema, kakvi nema danas muzički instrumenta, a da su oni bogno upotrijebljeni da se afirmira dobro, da se afirmira neki nacionalni ponos ljudi, nešto što će ljudima, u njima razvijati vjerski ponos, nacionalni ponos, nego uglavnom je to, se misli naravno, na pjevaljke, na pjevače, na interpretatore, na muzičke instrumente koji zavode i odvode ljude, koliko je ljudi zbog ti, onaj ili tako koncerata ostavilo namaz nije ga klanjalo ako ga i klanja nije ga klanju njegovo vrijeme koliko je ljudi na neki način time bilo postaknuto da razvija maštu u svojoj glavi i da onda po onim tekstovima pjesme ili taktovima one muzike bude toliko raspojasan pa da onda ode u neku vrstu grija najveće kao što znate to za novogodišnju ono ludu noć kada se ljudi uz muziku, uz alkohol toliko raspojasaju da onda zaboravi na sve elemente morala Na sve te detalje koje Allah Želešanu ne voli da kod sebe imamo i upravo je tu, vidite poslanik -Islam rekao da će poroditi da će izroditi, da će izazvati Allahovu stržbu i da će pokrenuti ove njegove zakone koji će početi da vjeluju s neba i to onako kako treba sa kamenjem koji će udarati u naše glave biti naravno sa pucanjem zemlje, sa propadanjem jel tako u zemlju ljudi i čitavi sela i mahala a onda se to desiti onaj takođe sa promjenom, pa ćeš vidjeti ljude, od odjednoga vidiš lijepe face kad poslije pogledaš ga, a on dolazi kao majmun ili svinja. Ima noge kao i ti, ali mu glava od svinje i krmeta. Pa ćete vidjeti krmadi kako hodaju po čašijama, još samo malo, jer toliko je razvrat uzeo svoga maha da mi ni više nismo u stanju, vidite, nigdje. Ona izaći da ne budeš udario na te dileme i probleme, ni ti možeš svoje djete pusti više, ni da gleda televiziju, nikada samoga ne moraš ostaviti. Vidjeli ste, dvog onoga što stano dolazi. Ako ima nešto normalno, bar u, u pauzi ubase neku reklamu koja će na neki način dostaviti neku tamu našeme djetetu ili našoj čerci ili sinu, vidjeli ste ili bilo nama i onda čovjek nikada nije miran zato što je sve podređeno nemoralu, razvratu i onome što ne valja. U četvrtom hadisu Poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto je tematica, ima i puno, ja sam samo izabrao nekoliko tih hadisa da vam i citiram ovo prilikom. Poslanik ali selam kaže: "Min esrati saati, el fuhshu wat tafhshu, wa qatiyatur rahimi, wa takhrinil amin, wa itmanil kha'ini." Hadis koga bilježi imam Ahmed ibn Hanbel i imam al-Bezar u svojim vjerodostojnim hadiskim zbirkama. Hadis je ocjenjen kao vjerodostojna. Kaže poslanik, ali i salam. Kaže, od preznaka simptoma sudnjega dana jeste al-fuhšu wa tafahš. To je nemoral i razvrat. To je dakle jedan od glavnijih preznaka ukih dana. Razvrat i nemoral vokatije rahimi i razvrgavanje naših rodbinskih odnosa sve manje će se rodbina poštivati obilaziti sve će se manje njegovati rodbinski odnosi a mi to danas Vidimo poslovno sa ovim modernim ili tako tenškim sredstvima i pomagalima, kada ponekad samo i telefonom se samo čujemo, nema više ni obilazaka, niti dolazaka, niti poslovni razvijanje ti rodbinske odnosa koji smo imali ranije. I onda poslanik Alissalama, kraju ovoga harisa, kaže, emini. I onoga što će onaj ko je Emin vi znate da je Emin proglašen poslanik ali samo da je sam bio još dječak kad su ga vidjeli onaj i htjeli keabu ono, na keabu da stavljaju hađeru lesved onda kažu ne može se dogovoriti svako pleme i svaka familija on će svog predstavnika pa nikako da se dogovore a onda kažu neka nam presudi onaj koji je, koji prvi na kada se pojavio Muhammed Aleyhisselam koji je bio dječak kada on se pojavio Muhammed Aleyhisselam još nije bio poslanik dječak Ali je bio uvijek pošten, uvijek ozbiljan, uvijek dobronaviran, uvijek karakteran. Oni su rekli ide je Mohamed el-Emin, Mohamed el, el, el povjerljivi. E on će nama pravo presuditi. I oni stvarno presudi reko uzmite jednu deku jedan čaša punjega hadžu lesvadi svi poneste tako da svi učestvujete i oni su tako uradili niko se nije ljutio na one koji će posati jer su svi učestvovali u tome tako je riješio taj problem e to elemin znači onaj koji je povjerljiv a imate takvi ljudi Allah je dao i našem društvu nema gdje nema imate lopova imate pošteni imate nepošteni imate pošteni imate povjerljivi imate nepovjerljivi kaže poslanik ali sa vam Pedkiamski dan pojaviče se ljudi koji će oni poštani, oni povjerljive smatrati lopovima, nepovjerljivim i ona je razumijete nekom vrstom bande. A to mi imamo danas evo. Vidite da je najveći uglavnom najveći napadi su na one koji su naj najbliži Allaha, koji se Allaha najviše boje koji na Allahom granicama stoje, koji se trude da Allahovu vjeru iznesu, da Allahovu vjeru ponesu, da Allahovu vjeru do sljedećeg generacija donesu. Polite, najpošteniji ljudi su uvijek onaj bili ocrnjeni. I danas, danas, pogotovo u ovom vremenu. A oni koji su prevaranti, koji su lopovi, koji su izdajice, oni će biti proglašeni povjerljivim. I mi to imamo danas, evo. Imate u politici one koji su najveći, razumijete, onaj mafijaši, oni... Oni su proglašeni, oni se tako predstavljaju, nažalost. E to je ovo vrijeme. Pogodajte, zar može negdje u svijetu doći neko na vlast, osim izuzetaka, naravno, i negdje je izuzetniji vlada da dođe neko ko vrijedi i ko neće da te osijedi, nego dolaze upravo ti najveći ološi najveće bande, najveće mafije koje naravno putem medija putem onaj ili tako televizijski ekrana, putem oni elektronski ili ovi printani medija fino pripreme teren i oni najveće mafijaše koji su bili, a ja znam neki predsjednici arapskih zemalja koji su krali u srednjoj školi bili izbacivani bili su predsjednici arapskih zemalja jedno skinuli su ih, hvala Bogu, tunisu na njihovo predsjednike, kral u srednjoj školi pa je bio izbačen A do je bio ambasador Tunisa u Poljskoj bio je špivun za jednu od veliki svjetskih sila. I svi to znaju. Međutim, njega su mediji pomalo predstavili, pomalo sredili, dotjerali, ovo su zaboravili. Izašli su drugi koji su ga morali predstaviti takvim kakav jeste jer moraju vladati oni koji vladaju svijetom. Vi ne može vladati bilo ko. Vi niste da može se lahko nekim demokratskim putem. Ta demokratija je šega od demokratije u svijetu. Sve je to ranije zacrtano, nacrtano, predviđeno, strateški određeno. Ne može doći nigdje niko, osim izuzetka nekoga da vrijedi i da valja, dolaze ljudi koji ispunjavaju neče ambicije i želje u svijetu i koji su spremni svoj obraz staviti pod noge. Svoju kićmu ostaviti prije nego što uđu u kancelariju, obje se kićmu fino tamo negdje na, na onaj ofinger ili negdje na Čiviluk i on da uđu u kancelariju. To su obično ljudi bez kićmi, bez znanja, bez imana, bez vjere. Jer onaj ko ima vjere, on neće rati ono što je Allah Želšanu zabrani. Zato je poslanika, ali i vidite, nego vještava da će biti onaj, dakle, razvrata. Ne morala se kršiti ti naši među rodbinski odnosi i da će se posveti pažnja onima koji su izdajnici, koji su mafijaši, A oni koji su pošteni i dobri, oni će se nazivati pogrednim imenima. I to mi imamo danas, je ovidjeli ste. Koliko ste puta slušali na našoj televiziji, bilo kojoj je državnoj ili federalnoj, koja je obtuživan, pa obično najmoralniji ljudi, uglavnom, da nekada, nekada ne kažu i nekoga drugog koji je stvarno onaj zaslužio da bude optužen. Ali vidjeli ste, od najvećih vjerskih čimbenika smeta im samo zato što nisu kao oni i slično tome. To ste imali prilike vidjeti, pa da najfiniji ljudi koji mi imamo u našem društvu, vidjeli ste, ako je imalo Bošnjak pouznan, ako je dobar, onda kažu da je lopov. Ako drugi koji nije Bošnjak uradi, to isto kažu, vidite što je sposoban, kako je dobar biznismen a naši su ljudi nepošteni. E to je ono što će doći u ovom vaktu i zemanom i to imamo privike i danas vidjeti da se oni najbolji ljudi obtužuju, a da ona najveća, kao što vidite, banda vlada svijetom i brojnim našim, jel tako, kako bi rekao, životima i našim ekonomskim prostorom, našim privrednim prostorom, našim političkim prostorom. I to ono što je poslanik Lej Salavna javio i što vidimo posleno u ovom 20. stoljeću, a da ne govorimo početkom sada 21. stoljeća. Zato treba o tome kvoti računa. Dakle, nemoral je zavladao. Šta je naš cilj sada? Ili šta je naša zadaća? Naša zadaća je da mi ne činimo taj nemoral. Naša zadaća je da mi ne budemo u lizice naša zadaća je da mi ne budemo beskišmenjaci naša zadaća je da mi ne budemo lopovi naša zadaća je da mi ne budemo kradljivci naša zadaća je da mi ne pružamo mi to i ne uzmamo korupciju da mi ne potplaćujemo to je naša zadaća a mi vidimo da je zavladalo to u društvu i to je nemoguće praktično riješiti kada je ušlo sve pored društva zato što oni koji su najutgovorni oni najviše tu svoje ruke uprljane imaju e šta je naš zadatak nemoj ti Nemoj ti, nemoj ti nepošteno. I ti si od onih koji će sutra imati nagradu od Allaha dželešanu. Najlakše je se uključi reći, kad mogu oni mogu i ja. E nemoj. Daj da da budeš ti takav, da da budem ja takav, da da bude još naš brat jedan takav. Evo nas ima trojica u džemaatu. Hajde sutra neka imamo još dvojicu, eto nas petorica. Da ozdravljamo društvo. Na taj način da ćemo biti pošteni, da ćemo biti kvaliteti, što nećemo varati, što nećemo lagati, što nećemo petljati, što nećemo ne moral činti, razumijete? I nemoj se stirti ti kao mladić što nećeš sa djevojkom da ideš za ruku, što nećeš da ljubakaš na ulici kovi i drugi što rade. Ako svi oni radi, pa nemoj ti. Nemojte ono ku svi Turci, tu i mali mujo. E neće vala mujo, ta vam ga horozuju, ali neće, razumijete? Neće mujo. Jer mujo hoće onako kako Allah traži, makar ostao sam, jer kaže poslanika, ali islam, bebe islamu ga riben, Islam je počeo na gariman onim koji su čudni, čudni su ljudi oni koji neće u nemoral, koji neće sad kad ti njemu nudiš hiljadu, dvijeljada evora da negde poturi, on, on neće, on kaže šta je tebi čoveče, pa ti ulaziš haram, on ne može da vjeruje da ti nećeš da uzmeš novac, on ne može da vjeruje da ti nećeš. Djevojku kao mama da dodirneš prije braka, ne može to da vjeruje, jer danas je postalo sramata da djevojka uđe u brak kada nije ranije imalo predbrašno iskustvo. Danas je sramata da naš mladić nažalost uđe u brak i ne mojete stavljati glavu dole po tepi pa smatrati da to nije tako. Zato vodite računa i vodimo računa svojoj djecu, svojim čerkama, svojim sinovima, jer danas je postalo trend... Razumijete? I to je ono cool da muškarac ima prije braka odnos sa djevoljkoj ako nema, postaje malo otkačen, malo čudan. E zato je selam rekao, Islam se pojavio i došao na čudnima i sa čudnima. Oni su čudni bili u to vrijeme za jednog ebu džela i ono ostalo bagru. Ali će ponovo doći i završće se Islam sa čudnima, sa čudacima. Kad svi krenu u nemaral, a ti ostaneš. Vidite kako je to lijepo. Kad svi počnu da piju, a ti... Ne piješ. Zate tebe je lijepo, ali njima to smeta i smatraju da, za osto, da si zaostao, da, da, da, da si čudan, da si nekakav stran, da si otkačen. I zato mi kažemo najbolje da čovjek to sam osjeti u duši. Da vjeruje poslaniku, da vjeruje Allahu, da ono što on čini da je to najbolje. Kad mu Allah odredi, makar i sam ostao, vidjeli ste one mladiće iz pećine kef. Oni da su ostali u mjestu, oni bi morali zajedno sa onim narodom iste stvari činiti, jer nisu mogli jednostavno uh, oduprijeti se toj sili njihovoj koja je bila u nevjerničkom narodu. I oni kažu, slušaj, ako je tako, mi nećemo s nima makar, idemo, ne treba nam ni posao, ne treba nam ni komoditet, ne treba nam ni ni sva ljepota ovoga svijeta. Idemo u pećinu, tamo ćemo živjeti, otićemo negdje sebi skupljati, po šumama negdje, po pećinama neku ranu, ali nećemo živjeti kao što oni žive. Nećemo biti ateisti, nećemo biti bezbožnici, hoćemo ostati vjernici. Videli ste, Allah je dao i oni su došli u pećinu i malo, samo da odmare, umorni ljudi, legli, i 309 godina su oni ležali u pećini. Nije Allah sačuvao samo što su imali dobar nijed. To su htjeli da budu Allahovi robovi. Su htjeli da slušaju svoga poslanika, ne nekoga drugog ovamo. Nakon 309 godina kada ova vlast totalno odšla sa lica zemlje i sa scene Onda je došla pravedna islamska vlast i oni su se pojavili i otkrili su i da sto ti mladići, oni nisu ni znali. Oni su mislili samo jednu noć da spavali. Oni su spavali 309 godina. To je Allahova moć koja će svakom doći ko bude od onih koji vjeruju u Allahovu moć i sve moći I koji vjeruju da će Allah ga nagrati za ono što on radi, razumijete? Tako da vidite ovaj nemoral koji je zavladao, nemojte da mi učestujemo u njemu, izbjegavajmo. Trudimo se, da ne budemo, da je što je moguće više se uklonimo od toga. Da gdje god vidiš da ima nemorala, biži u neki drugi čošak. Ako vidiš da ima, idi onome bratu s ovom koji nije od onakvi, on, pa sad njim se druži, jer lakše ima ono dvojici podnijeti, trojici, nego samo jednome. Jedan, vrlo ga brzo, što kaže jedna ovca čim se stada izdvoji, odmaje vuk, sahvata, uhvati i ona nestane. Zato moramo na neki nači se družiti, A ovi naši džemati su upravo to, Mi zato dolazimo ovdje da o tome govorimo, da to aktualiziramo, da im druge uputimo na to, da im druge podržimo na tome i da onda lakše nam je trpiti u džemaatu, ako nešto i bude, lakše nam je nekako se čuvati jer džemaat jedan drugoga čuva i zato je poslanik ali islam i odredio džemaat i tražio da pet puta dnevno muslimanski, islamski kolektivite dolazi... Na jedno mjesto da bi se tako čuvali jer jedni druge čuvamo i džemat najbolje čuva čovjeka da ne zaluta, džemat najbolje čuva čovjeka da ne ode u alkohol, u drogu, da ne ode u bilo koju vrstu nemorala. Također aktuelno u ovome svijetu jeste kao što vidite ovi razni ratovi, ubistva revolucije koje se dižu a to je upravo zbog toga što se ne slijedi Allahov put, što se ne slijedi Allahov sunnet sumne talahov poslanika, ali iselam i zato imamo onaj brojna ubistva, atentate, terorističke akte koje vidimo po čitavome svijetu. Kao što znate, Allah je stvorio čovjeka i nema niko pravo da dirne u tu svetost. Jer to je Allah učinio svetim ljudsku krv. Bez obzira koje. Makar ne musliman bio. Jer Allah kaže ko ubije jednog čovjeka, nije reko muslimana, jednog čovjeka. Jednu osobu. Kao da je pobio čitav svijet. A vidite koliko imate danas svakodnevno ubistava od Amerike koji u zadnje vreme potresaju ti oružani napadi, ti dječaka, pa do ovi terorički napada u Iraku, u Siriji i na drugim mjestima. Zamislite, zamislite tu hrabrost i tu snagu nekog čovjeka koji smije da uzme ono što jedino Allah može da dane. Niko ne daje život osim Allah. I niko nema pravo da uzme život osim Allah. Čak nemaš pravo uzjeti ni život životinje bez Allahovog izuna. Da bi zaklal u životinju moraš kazati Bismillah i Allahu Ekber. I onda je preklati. Znači uvima Allaha. S Allahom izunom, Allah, Allah, Allah najveći. ti ime pokazuješ da je to Allahova životinja koju on stvorio, jer si joj ti stvorio, jesi ti iskraso, sa svjekiricom, sa nekim lžićem, pa je napravio i ona tebi davala mlijeko i ona tebi davala vunu. Prema tome nemaš pravo, to je Allah stvorio. I zato u nas u islamu nema klanja bez bisminle i nema klanja, bez traženja izuna od Allaha, jer je to Allah stvorio, nije to naše. Prema tome ne, ne životinju. A kamoli čovjeka što vi danas radi, u svijetu kao što kaže poslanik alesan, lata kumusatu, lata kumusatu hatta yaksur alharj, kaže poslanik alesan. Neće nastati smak svijeta dok se ne proširi harj, dok harj ne zavlada. Oman alharj ya rasulullah, a Petra sahibi, šta je to harj Allahu poslanici a On kaže alqatlu, alqatlu, to su ubistva, ubistva. To je harj. Nije će nastati sudni dan do se to ne umnoži, ja vidite, nikada nije više bilo ubijeni, nikada nije više bilo žrtava, bez ikakvog razloga šta je učinila ona Nana iz Srebrenice nekome, šta ona i dedo iz Srebrenice koji je obrađivao svoju njivu, šta je uradila ona od dijete, od onog imama u Semizovcu, od Rahmetli Hasiba Efendije Ramić, jedno je sada osnovna škola, zove po njegovom imenu. Momak koji je samo bio u medresi, tri godine bio stariji od mene, jedan mjesec smo zajedno stanovali u jednom stanu. To je momak bio koji nikome riječ ružno, nikada nije rekao. On je samo bio imam u Semizovcu i čim su četnici opkolili Semizovac, njega našli, on nije tio da izađe, želio je da bude među zadnjim, da ne izađe iz svog džemata, da on kao imam ne ide prvi, nego da bude zadnji i oni sto i Svatili tako i kad su ga uhvatili ubili i njega i ženu i četvrno njegove djece. Sve su poklali. Njegov najmlađi sin je imao tri mjeseca. Tri mjeseca. Eno im kaburi imate, onaj u semizovci škola se zove po osnovna škola Efendija Ramić. Zamislite, šta je to djete učinilo? Ajdu red, to mi stariji možda smo nekada rekli nešto nekome. Ali šta je moglo to djete sa tri mjeseca? I ko ima pravo njega Njega da, da zakolje. Ko ima pravo, braćo moja draga? Ja ne znam koja to snaga smije da učini ono što je Allah učinio svetim, ljudski život, krv koju je ugradio u naš organizam, da neko dođe i da uzme, osim kad Allah samo odredi po zakonima i zna se kada se insan može sklontiti opet, Samo po Allahom zakonu, ni po kojem drugom. Nema čovjeka na svijetu, niti vlasti koja može nekom odrubiti glavu, niti ga sloniti, dok Allah ne odredi i ne da ti izvun za to. Ko to ima pravo na to? A vidite, to se dešava danas u svijetu. Strašno zahvatilo ovaj svijet. To je ono što danas ne možemo više kontrolirati. I zato će desiti jednoga dana da nakon svi ovi stvari koje smo imali, kao smo imali Srebrenicu, kao što smo imali brojna druga stratišta, da će brojne naše one majke, srebrence nene i ona djeca upravo tako reći da smo Bogdom i ti kaburi, a ne naši očevi oni drugi. Koliko tako majke, rekao sam Bogdom, ja poginjela nego ono moje djete koje su ubili u Srebrenici, u Zvorniku, u Kozarcu, u Prijedoru, u Višegradu, u bilo kojem drugom našem mjestu. Zato poslanik Ali Isalam kaže, je ti zemanun, ići zaman kada će vrijeme dođe vrijeme tako da će čovjek da će čovjek koji bude prolazio regularly be kabri regularly čovjek koji bude prolazio pored kabora nekog čovjeka doće vrijeme pre smak svijeta da će reći yakulu fa yaqulu ya laytani kuntu makanehu da sam Bog da mi ja umjesto njega takva će iskušenja naćići određenom narodu Koliko je naši tako ljudi i žena koji su već ostarili 80 godina, a njegovo dijete, njegovog unuka pred njihovim očima ubijaju. I onda taj dedo ili nana kažu da sam Bogdom, ja ubijena, ne to moje, moje dijete ili moje unuče. A što je ono skrivilo samo zato što nije iste nacije, što nije iste vjere, što isto ne misli kao neko drugi. E to sve prednaci sudnjega dana. Vjerujte, nekada u, u ranijem vremenima, kada su ljudi bili gotovo poludivlji, nisu imali ni osnovnu školu završenu, ako su ubijali, ubijali samo jedni drugi, i to na Mejdanu, junak na junaka, pa kog koga pobijedi. Nikada nisu dirnuli tuđu ženu koja ostala iza junaka, niti njegovo dijete. A pogledajte, ovi danas kažu školovani ljudi, jer šta je obrazovanje? Obrazovanje sređuje obraz kod ljudi čini još obrazlijim ako nas što su obrazovaniji sve su veći četnici i sve, ću, sve, su, sve su veći ubice i sve su veći zločinci. E to je ovo vrijeme koje je poslanik Ali Sala najavio jer to vrijeme mora izazvati, vidite, te suštinske zakone Allahove koji će da proradi. To vam je isto kao kada vi okolo sve radite, dirate, ali ne dirate pregidač tamo za struju. Ja dinete prekidač Struja nastaje. Ako je neki spoj, brate moj, sve sijeva, e tako je Allah odredio. Ne diraj, ne idi toliko daleko u ubijstvima, ne idi toliko daleko u svojim one, zlikovačkim dijelima, nemoj toliko ići u nemoralnu razvratu. Ako dođeš do toga, dirno se ono dugme i pokrenuo si taj mehanizam, Allahov zakon koji će to sve da reformira. I mi smo upravo... Pred ovim, vidite, priključenjem ovoga mehanizma koje brojni ljudi rade. Nekada to rade drugi, a ne mi. Međutim, kad smo na istoj lađi, nama je svima tonuti. Ko nas pita što mi nismo krivi? Ako neko drugi ovu zemlju ruši, prema tome nema veze ko je. On se mora spriječiti i najbolja pomoć za njega je spriječiti. Malo ga zauši pomoći, tresnuti ga malo šamarčinom i dovesti ga u rijed. I znači, ode i e onda ćeš sutra jati sa Allahu, nemaš pravo da se jadiš, jer si morao iti uzeti stvar u svoje ruke. E ovo što nam Allah govori preznacima, preko svoga miljenika i poslanika, ne znači da mi samo čekamo, trebamo čekati sudnji dan, kao što neki kažu, ili kiameski dan, i da će Allah sve to riješiti, Allah hoće riješiti, i vidi će da će to biti triumfalan uspje muslimana. I o tome ćemo govoriti sljedeći put, tako Bog da malo onim vegrijim stvarima koje je poslanik ali je selam, najavio, o onome kako će muslimani riješiti brojne probleme, ima i to. Ali ne smije nas to zavarati pa da mi kažemo, e naše nije, sada radimo, to će Allah sve da riješi. Riješi je Allah, ali moramo se mi truti. Allah nagrađuje naš trud. A rezultati je u Allahom rukama. Jer mi je koliko god se trudimo da očuvamo ovu zemlju, islam u ovoj zemlji ovdje, a ona je kao žiška. Jeti ale nasi zemanun, kaže poslanik alaihissalam, je li tako? Kaže, doći će vrijeme u kome će muslimani živjeti, kaže poslanik alaihissalam. Jeti ale nasi zemanun, esabiru fihi maladinihi kel gabidu alel džemri, doći je vrijeme Da će ljudi koji budu živjeli u tom vremenu, u ovom vremenu, presmak svijeta, pa onaj koji je sabjer, onaj strpljiv, koji je vjernik, koji čuva svoju vjeru, kaže, on će čuvajući svoju vjeru i dioći na svojoj vjeri, biti takav kao da mu je žerava na njegovoj ruci i on je trpi na svojoj ruci. Dakle, ne možeš ti lako proći. Nije lako ovo sve podnijet. Aj trpi ove, vidite, medvjede koji vladaju ovde po Bosni. Hajde trpi. Nije to jednostavno. Kad ga vidiš na televiziji, ko medu, kako hoda, ti odmah bi bježao nizbrdo, ko od onog pravog mede išu mi. Takvi međodi vladaju, razumijete? I onda je vrlo teško i ti kad to trpiš, isto da žaravu držiš na svojoj ruci. Ako je pustiš vjeru, ugasi se. Ako je držiš, Boga boli. Ako ćeš biti pravi vireni, ako ćeš biti pošten, ne smiješ drugoga udariti, ne smiješ ga napraviti Boga okriviti, ne smiješ krv proliti. Tako dalje, dakle, moraš trpiti nekada brojne stvari koje nekada ne bi insan otrpio sam po sebi, nego mu Allah nalaže ne trpi po pa onaj koji sabir na svojoj vjeru, ko čuva svoju vjeru, ko neće biti nepošten. Njemu je vrlo teško. Sad ti vidi, ako imate poslove, pogledajte. Gdje možeš ti svog sina da posles normalnim putem? Pitam ja vas. Evo, bilo kojem društvu kod nas. Ne moj govorite u Republici Srpskoj tamo. O Federaciji govorimo nama muslimanima. Nismo većina. Gdje može neko da zaposni normalnim putam na normalan konkurs bez ikakvina mještaljke da dođe njegov sin ili čerka na posao? Jel' tako? I ti da bi to uradio moraš uslušiti nekim manipulacijama, nekim egzibicijama, nekim potplaćivanjem, nekim opet vezama nekog jarana, daj molim te, onom gurneš onom, onom kovertu, onom daj nešto tamo spakovano, onom jare, onom pare, ne znam šta se sve dijeli, vidjeli ste. I onda... Teško je. Ako čekaš, nikad posla neće ti dijete dobiti. Ako se uključiš, pa i ti rušiš vjeru zajedno sa onim. tam razumijete? Tako da je danas vjerniku stvarno teško. Ja sam vam govorio jedan put ranije. Čovjek zaposlen općini, njegova žena... U Sarajevu. Njegova žena, profesorca na fakultetu, dijete mu treća godina fakultetu, on mene moli, daj molim te ti imaš nekoga u Bibi, Albanci, ima vaš profesor Šukri, daj moje dijete zaposli. On još njeni završio fakultet, on se oboji da mu ne bi imaklo mjesto, eto, nije on završio fakultet, ali može biti portir u banci, kar je samo neki u banci. Sad njega ne interesuje što imaš poroca da niko ne radi u kući. To njega ne interesuje. Da je Bošnji, da on ima platu i on i žena i to dobre plate, redovne plate i još i dijete da, da ubaci u banku. E koji je to debilog pa čovjek ostane bez teksta? E takvi će i prodrujeti, on ubaci svog sina, on dadne, on već nudi nešto, on, on nudi ljudima daj samo ako će neko obećati, on će dati i parama, razumijete? Dokle to ide? Ako si vjernik, ti nećeš nikog ugrosti drugo. Ima neko preći od tebe. Kako ćeš da ti ugrosti? A ako ćeš redovno, vrlo teško. To rijetko gdje. To kad se desi, mi trebamo o tome da pričamo. Jer to su stvarno pozitivne stvari. Ako imamo u društvu negdje da neko se može zaposliti normalnim putem, kao što vidite. Vrlo je to rijetko, ja nekada ne da nema takvih slučajeva, ali su vrlo rijetki i o tome stvarno treba da govorimo. To samo neki elementi koji spominje ovi hadisa, mi ćemo, miša Allah, u tala da ne bi previše dulji nastaviti, ako Bog da u našem sljedećem viđenju kada ćemo još malo obrati ove male preznake, onda idemo na velike preznake sudnjega dana. Nekada dakle, vas Allah, šešanu, nagradi na vašoj pažnji ovako lijepoj, posjeti vas.